העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו לחוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ רוצה לחזור ולחזור ולחזור <laughs> על החוויה הזאת של לחזור ארצה. <laughs> יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? <laughs> ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה? <laughs> אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק אתה משלם כפול. יש פה בעיה, בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוכס. המוכס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, <מח> אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוכס הלוא גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה עשרים שנה לא מדבר עם אשתך. פתאום פה בשלושים מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה, וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המחסים מכירים את זה, אל תשרקו כשאתם עוברים לירוק, וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר. חבריקו, בוא בוא. כן, כן, אתה, בוא בוא. בוא, בוא לגשר. יחר צר מאוד. אני רואה שבילית יפה בחו"ל. אה, יופי. אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע, אפס, מתחילים שם געגועים, זה משהו שאי שא... אפשר להסביר הכבוד, את זה. כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר? כן. תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת. יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא? מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערב, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר. אני חוזר הביתה. תשמע נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיד לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת. בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהב החלב הוא החלב. בוא הנה, בוא הנה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. <laughs> אתה, אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו ומה זה, פסק זמן? <laughs> <laughs> זה, זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, <laughs> חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד שניים וחצי זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני, אני אסע למדריד בשביל נעליים, או, או, או תחבושות היגייניות. שם זה שלוש דראחמות, משהו כמו רבע דולר. אני, אני אסע לכוס בשביל טאמפקס. <laughs> זה היגייני. אלה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת. בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. טוב, שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרצ? אני, אני קורא תביא, ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ. בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי. בטח משמעותי. רק, רק חצוצרות? <laughs> ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. איש גדרה ביש גדרה בואי הנה, בואי הנה, קרוזו, בואי הנה אתה לא סתם עברת במסלול ירוק, אתה בטח יש לך משהו להסתיר. אני? משהו הבאת. בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דור. באמת, באמת, מה חס... מה חס... מה חס... מה חס... תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה אתה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים עם כל החפישות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה, ככה, ככה? בואי הנה, בואי הנה. זה שלך? כן, למה? נו, כי אתה אמרת... מה, מה אמרתי? שבקושי הבאת שני דברים. כן, אשתי ועגלה, למה, מה קרה? תפתח את המזוודות, אתה תצטרך לשלם בשביל כל זה. על מה לשלם? על כל אלה, על כל אלה. מה אתה שר לי? מה, אתה שר על השרון? מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי, כמה דברים מה יהיה? אמרת שלא חזר פה כלום. עכשיו לא חזר כלום. <laughs>